Babai, Hala da, baina ez arazo gutxirekin. Elnako herrikoetxeak eman duleen aldiz urratsa hautexiek katalana herriko kontseiluan baliatu ahalizaiteko, hori bai, frantxexezko itzulpena abermatuz. Hala azaltzen dauku pere manzanarex, ziokat, oksitaneraren eta katalanaren sustapenerako sindikatuko presidentak. Ben proposar un acord amb el amb l'alcalde, estipulant que es podien presentar deliberacions i debatre en català traduit al francès A Tít de ez da ekialdeko Pirinotako departamentuko prefetaren gogoko izan. Auzitara jodu neurria deuseztatzeko asmoz. Nikola Garcia, elnako PCF alderdiko auzapezak aladierazi zuen xare sozialetan buriluntan. Epaiketara Joanengira eta irabaziko dugu. Elnako herria auzitara ikitali ofizialetan katalanaren erabilera aitortzegatik. Gaixo Francese Republika Era Eraberean Nikola Garzia, elgako hau zapesak duenez, lege mailan ez da neongoztopori katalana baliatzeko kontseiluan izan ere ez da legerik katalanez mintzatzea debekatzen duenik, beti ere frantzitzaren batbateko itzulpena segurtatzen bada. Prefetaren salaketak, konstituzioaren lehen eta bigarren artikulak aipatzen ditu besterik ez, eta horrez gain 1000 gaitamarreko beste lege bat, hau da frantziako iroltza baino berrunda berrogitamar urte elenagoko lege bat. Una lei da 1539, de unidoa, eh? 1539, ziki, 250 anys abans de la republika. Edo zein gixan, elna herrian erabakia hartu ondotik beste amabos bat herri prestagertu dira ber hurria buskatzeko. An Baina ziokat erakundeko, pere manzanaresek azaltzen daukunez, prefetak mehatxugutunak igorrizizkien eta jada horietarik batzuk gibelera egin dute. I, daltrez, uh, segueixen l'exemple delna. Y supongo que de aquí algunas rebran también una asignación al Tribunal Administrativo. Epaiketan, baita, Eernako Herriko Etxekoek argudiatuko dute Konstituzioko bigarren artikulua ez dela zalantzan emaiten, beraz artikulu horren interpretazioaren itzulian mugituko da auzibidea bere manzanaresen arabera. Bé, tot, tot serà sobre la interpretació de l'ús exclusiu o no del de, de francès. Eh, eh, L'argumentari la, del la prefecte es basa sobre precedents que no fan jurisprudència. ja da desaguntia d'abimillatazazpian, heki aldeko Pirineotako departamentuak katalanaren aldeko carta izenbetu zuela eta departamentu mailan katalana hizkuntza ofizial gisa aitortu zuela frantsesarekin batera.